Exitus Letalis Az öldernyőjű lámpa barátságos fényt vetett az íróasztalra. A szamovád doruzsolt. Dr. Molnár regényt olvasott és cigarettázott. Az ablak kertre nyílt, kórházi kertre, ezért a csend olyan nagy volt, olyan mélységes, amilyen a város közepén csak ebben az épületben és csak a kertre nyíló szobában lehetséges. Az üvegszekrényben hidegen csillogó műszerek feküdtek mozdulatlanul. A falon egy kerek nagy óra kegyeged. A regény arról szólt, hogy a báró szerencse játékony elveszíti a vagyonát, és midőn főbe akarja magát lőni, hirtelen megjelenik előtte a játék ördöge. Dr. Molnár nagyon szerette a népies regényeket, amelyek nem igényelnek gondolkodást, olvasás után elmúlnak nyomban a feledésbe, mint egy savanyú cukor vagy a cigaretta. Jó kedvű, jó étvágyú, egészséges álmú, humorra hajlamos ember volt, de szorgalmas, alapos orvos. Nős kollégái közül egyedül ő vállalta el éjszakára az orvosi ügyeletet. Jól érezte magát ebben a tiszta szobában, fehérre meszelt falak között, a részint irodának a részint rendelőnek berendezett helyiségben. Szerette a kórházat csendjével, komor, de alapjába véve békés hangulatával. Az ápolónő jött be, és jelentette, hogy a földműves, akit délután hoztak be, tűrhetetlen fájdalmakról panaszkodik, és injekciót kér. Csak termofont tegyen rá, ha morfiumot kap, álmában elvérezhet. Lehet, hogy belső vérzése van. Ha növekszik a fájdalom, esetleg meg kell operálni. Szokása volt, hogy az ápolónőnek megmagyarázza az intézkedéseit, mintha súlyt helyezne a véleményére. – Szóval, ha jajgat, azonnal jöjjön föl, és akkor majd telefonálunk Kalmár doktorúnak. – Azt hiszem, a Hungáriában van. Felírta egy cédulár. – Aha, itt van. – Cigarettára gyújtott és ásított, aztán rámosolygott az ápolónőre. – Nem szokott táncolni-járni? – Régen volt ez, amikor én táncoltam. – Csak nem pólyás korában, drága. – Maga nagyon szép nőzseni, és megfigyeltem, hogyha én vagyok szolgálatba csinosabb, mint egyébként. Az ápolónő nevetett, ismerte jól a doktort. Kiment. Molnár tovább olvasott az ördögről, aki ráveszi a Bankrot Csanádi bárót, hogy ölje meg a kedvesét, és cserébe a gyilkosságért kap tőle egy biztos ruletszisztémát. Csanádi alapjába véve jó ember csak lejtőre jutott, és két hónap haladékot kért, amit az ördög megad. Később felforra teje, miközben elkészítette magának két cukorral, félkanál rummal, fogság jutott eszébe, mint mindig, ha nagy csendben A csinszra kellett gondolnia, és arra a pléjedényre, amelyet úgy hívnak, hogy csajnik. Forró vizet tartottak benne a teja számára. Tavaszodott. A kertből föld és vidági illat áramlott be dúsan. Teli hold volt. A város közepén is kórházba zárt, szegényes növényzet kísérteties mozdulatlansággal merett a szél az orvos arra gondolt, hogy megveszi részletre azt a nagyobbik rádiót, és majd fizet a rádiósnak fehér neművel, nyakkendővel, mert az egyik páciense, akinek divatáru üzlete volt, ellenszámlára kezeltette magát. Viszont a rádiós makkegészséges ember, tehát a legjobb megoldásnak látszott, ha a divatárus ellenszámláját, cedája, miután éppen úgy járt, mintha a divatárus meggyógyult volna, és a rádiós lenne beteg. Az ilyen túlbonyolult ügyletek nem mentek ritkaság számba dr. Molnár praxisában, éppen úgy, mint a többi kollégájánál. Az emberek nem lettek egészségesebbek, de elfogyott a pénzük. Ezért a modern és sorsú orvosok hajlandóak bevezetni a cserehononárium rendszert és természetbeni ellenszolgáltatásét is gyógyítanak. Molnárnak egy gyomorvajos ügyvéd látta el a jogi képviseletét, egy tüdővajos vállalkozóval ciánoztatott, egy paralitikus suszter szállította a cipőket, és egy rákbeteg szerelő javította a villanyt. Persze a pékek, a mészárosok és a házi urak kedvező egészségi állapota mégiscsak megnehezítette számára az életet. De Molnának három szenvedélye volt. A felesége, a fia és a lakása. A feleségébe szerelmes volt. A kiegyensúlyozott lelkű emberek megállapodott szenvedélyével. A gyermekét nagy gonddal, de kényeztetve nevelte. Nyelvmester tartott mellette, hegedülni és vívni tanította. Sokszor a házbére félretett pénzből költött el, ha valamelyik kirakatból ellenállhatatlan vonzás gyakorolt rá egy kerámia, amely szép lenne a kis asztalkára. Egy különleges modern kislámpa, amelyet régen nélkülöz az éjjeli szekrényről. Otthon órákig vitatták az asszonynal, hogy ez vagy az a tárgy honnan hat jobban, míg végre megállapodtak egy helyben, csak azért, hogy másnap máshová tegyék. Ennek a lakáskultúrának is megvolt ez a verejték szaga, ami szegény, de nagyra vágyó emberek fényűzését sokszor elviselhetetlennebbé teszi a legnívótlanabb életnél is. De Molnár mindig remélte, és alapjában kedélyes lénének optimizmusával hitte is, hogy feltétlenül eljön még az az idő, mikor külföldi tanulmányútra kütheti küldheti majd a fiát, és nyomasztó érzés nélkül vásárolhat egy szőnyi képet vagy egy tetszetős goblejt, amely már oly régen hiányzik a szalon faláról. Az ápolónő jött. A négyes korteremben az a beteg, akit tegnap operáltak, azt hiszem, meghalt. Leoltotta a villany, begombolta a köpenyét, és ment. A ragyogó olajfestésű falak sokszorozva verték vissza lépteinek hangját. A nagy korteremben csend volt és sötét. Csak az asztal közepén égett egy halvány mécsvilág. A beteg hörgött. Néhány másodpercig vizsgálta kis zseblámpájával az arcába világított, aztán halkan hátra szólt az ápolónőnek. A spanyol falat. Majd hangosabban mondta a betegnek. No, mi az, bátyám? A beteg mondott valamit, suttogva, ami nem hallatszott el a doktori. Hát lejut az ágya szélére és fölébe hajolt. Jó lenne valami öreg? Semmi, csak beszélni főorvos úrnak. Tudta jól, hogy Doktor Molnár nem főorvos, de az egyszerű emberek szokása szerint egy ranggal magasabbnak titulálta. Nagyon nehéz meghalni. Már régen megszabadultam volna. De nyom valami. Nem bűn, de nagyon rossz. Molnár kisi érdektelen volt. Megszokta, hogy a falusi ápoltak sokszor használják pap helyett az orvost. Ilyenkor nyers tréfákkal, nyájas bólogatással elődögélt az ágyukon. Elvben erkölcsileg sajnálta is szegényeket, csak a szívét vette körül vastag burokkal a sokéves kórházi gyakorlat. Meggyőződés nélkül, talán csak, hogy törődésével vigasztalja a adott egy injekciót, és azt mondta, hogy nem kell mindjárt megijedni, vannak itt nagyobb betegek is, és mégsem halnak meg. – Hogy hívják magát? – Infanterist makra. – No, látja. Biztosan volt háborúban is makra bátyám. Tudhatja, hogy ott közelebb volt hozzánk a halál. Megszokta, hogy a vidéki betegek sokszor használják régen levetett katonai minősítésüket, talán csak azért, hogy nekik is legyen valamiféle címük, jellegük. És az útkaparó csuxfődernek mondja magát, a földműves Freiter-t neve a nevem elé. Voltam én, mondta halkan Makra. Egy pillanatra felélénkül az injekciótól. Bukovinában, Danklika, voltam én. Limanovánál és Krasznikánál. Ha nem lettem volna ott, nem kerültem volna ide. Nem félek a meghalástól. Semmit sem hagyok itt, ami jó lenne. De kérem, főorvosul, ezt tett, elmondom, mikor én hazajöttem szabadságra, és a Moszkovics úr, aki engem személyesen hozott ki egy gránát, sebesültem, küldött velem egy levelet, meg két vázát a feleségének. Engem a Mária Valéria kórházba tettek lábadozni. Megint hörgött. A doktor inekciót adott, kettőt is, és ott ült. A hadokló ismét suttogni kezdett. Molnár egészen föléje hajolt, szinte arc az archoz voltak egymás mellett. Távolról nyögött valaki. A mécs világ úgy állt mozdulatlanul a kanóc körül, mint a szilárd tárgy lenne. Makra suttogott mikor az asszonynak átadtam a levelet, meg a holmikat. Nagyon szép asszony volt, nem is hittem volna, hogy én körlöknék. néki. Ő akarta. Az Úristen most lát engem. Én nem akartam. Még aztán is hozott nekem ennivalót a Mária Valériába. Anya is lett. Egy hónap múlva jött haza a hadnagyú szabadságra. Egy hétig volt itt, és ment vissza Lembergbe, vagy Grodnóba. És mikor a gyerek a világra jött, az asszony egy hónappal később írta csak meg a férjének, hogy minden stimmeljön. Azt hiszem írásokat hamisított. Azt hiszem egy hónappal később jelentette csak, be. annak a gyereknek az életéből most hiányzik az egy hónap. Ellopott egy hónapot a saját gyerekétől, az én gyerekemtől. De adnagyú nagyon sokáig el volt és sohasem tudta meg. Azt hiszem. Csend volt. Az orvos még egy injekciót adott. A szeme megszokta a sötétet, és lassan kirajzolódott előtte az arc. Vázásúványodott, viaszos bőrű, és mint a sokat szenvedett haldoklónak fülei és orra messze elálltak az arc többi részétől. Én mindig csak a urat szerettem, és nem azt a nőt, aki legjobban azért gyűlöltem alázattal, mert. mert Velem szerelmeskedett. Nem volt nyugtom soha. Nem tudtam már megmaradni apám falu. Mindig. Az a jószogó asszony jutott eszembe. Így álltam be óbudám pincérnek. Ott az étterembe, Még láttam egyszer, még kiszolgáltam egyszer. Szemüveges fiatal volt. Nem is régen. Akkor meg akartam írni a hadnagy úrnak, de nem tudtam a címét, és a telefonkönyvben annyi moskovics van. Ezt az utolsó mondatot olyan reménytelenül, olyan rezignáltan mondta, annyira hangsúlyozva csüggedését a tény felett, hogy a telefonkönyv tele van moskovicsokkal, és ő szegény falusi nem tudva a keresztnevet a legjobb akarattal sem ismerhette ki magát, úgyhogy azután már nem is mondott semmit. Csak hörgött, és Molnár hiába szóta -e bele egymás után az injekciókat. Még arra sem élénkült föl, hogy beletört az egyik tű. Az ápolónő odállította a csendbe a spanyol falat. Még húsz percig tartott ez a haláltusa. Még kétszer mondta makra minden vallásos áhítat nélkül, de sóhajtva ezt a nevet, hogy Mária. Koponyája hátra süppett a párnába, tágra meredt szeme a mennyezetre bámult fényű korneákkal, és meghalt. Dr. Molnár visszament a szobájába, kihűlt tejája, ott állt a csészébe. Megitta. Aztán adott egy injekciót magának, majd kivette a fiókból a kórházi naplót, és az íróasztali lámpa barátságos fénye mellett beírta. Négyes korterem, tizenkettes ágy, infanteriszt makra, ulkusz fentrikuli, éjfél után egy órakor exitált. Dr. Molnár. Cigarettára gyűjtött, és az ablakhoz állt. Lenézett a néma kertre. A hold felde fényétől hosszúra nyúlt, mozdulatlan árnyak töltek keresztül a szép, széles kerámitos út sárga kövein. Mély lélegzettel beszívta a világszagot, aztán gyorsan visszament az asztalhoz és felütötte a regény utolsó lapját. Családi báró gazdag lett, de elkárhozott. A tarkóján hirtelen végig a jellegzetes hűvösség. Még egy nagyot cippantott a cigarettából, aztán újra felütötte a kórházi napot. Mosolygott és pedánsan beírta. Éjjel egy óra húsz perc, inspekciós szoba, Doktor Moskovics Pál nagy. exzitált, és minden elcsendesed.